Kde bolo, tam bolo. V 77 krajine za Červeným morom, za vrchom a za drevenou skalou bolo jedno mesto a v ňom býval kráľ, ktorý mal troch synov. Dvaja starší boli takto naoko oko poriadni šulajíci, ale ten tretí to bol len taký popolvár, čo spoza peci ani nevyzrel. Raz si ich otec dal všetkých troch zavolať. Synkovia moji, už ste chvala Bohu chlapi na mieste. Mohli by ste sveta skúsiť, či z vás dačo vystane. Najprv pôjde najstarší. No, pôjde, moče, ak tak chcete. Dajte mi však dobrého konia, veľa peňazí a ligotavú výzbroj, aby som vo svete núdzu nemal. Dobre, syn môj, všetko ti dám. A teraz už choď v mene Božom. Putoval najstarší syn celý rok po horách a podolách, po hustých lesoch i pustatinách, až nakoniec prišiel k Medenej hore. Ech, dosť som sa už natúlal. Mohol by som sa aj domov do pohodlia vrátiť. Ale aby otec videl, kde som až bol, odlomím jednu halúsku z Medenej hory. Čo aj mne na pamiatku bude. Otec! Otec môj! Už som vám doma. Vitaj, synku! To si ma potešil. A kde všade si bol? Ďaleko, otec. Veľmi ďaleko. Pozrite sa. Túto halúsku som odlomil až v Medenej hore. A načo si sa potom vôbec z domu na cesty pustil? Veď ja som s tvojou materou voľa, kedy chodil do Medenej hory na raňajky. Ach, z teba, ako vidím, veľký úžitok nebude. Poďže sem ty, stredný môj syn, a povedz, čo potrebuješ na cestu. Nuž, to isté, čo môj brat. Dobrého konia, veľa peňazí a ligotavú zbroj. Ak to dostanem, potom sa vo svete nestratím. Dobre, syn môj, zober si, čo potrebuješ. A mene Božom. Vybral si teda aj stredný Dobrého konia, ligotavú zbroj Nabral si peňazí na cestu Rozlúčil sa pekne s rodičmi A išiel O rok prišiel aj on K Medenej hore A odlomil si z nej halúsku na pamiatku Ale sa nevrátil Lež ďalej, lebo dobre vedel, že otec by ani s ním nebol spokojný, keby len toľko skúsil ako jeho brat. Chodil, blúdil po horách, po dolách, po hustých lesoch i pustatinách, až zase po roku prišiel k striebornej hore. tuto môj brat nebol. Taká neslychaná krása. Za to ma otec určite pochválil, že som až tak ďaleko došiel. Odlomím si striebornú halúsku, aby mi uveril. Otec môj! Otec môj! Neuveríte, ako ďaleko som bol. No povedz, že mi, kam si sa až dostal? Oveľa ďalej ako môj brat. Pozrite na tento prútik. Je zo Striebornej hory. S takým niečím sa mi ani nechvál. Veď ja som s tvojou matkou chodieval k Striebornej hore do poludnia. Vidím, že z vás dvoch nič nebude. Otec. Tak čo potom z teba, Popolvár? Čo Boh dá, to bude. Keď je už na mne rád, idem aj ja svoje šťastie skúsiť. <laughs> Ha, akéže šťastie ty chceš skúšať. Veď ty si sa doteraz ani len pece pohol. Len sa vysmievajte, Vedia ja vám dokážem, že som lepší od vás. Chodil rožialený popolvár po dvore sem a tam, smutný, že sa ho otec pred bratmi nezastal a ani nevedel ako, dostal sa k úkope hnoja. Na hnoji ležal starý, zoslabnutý koník. Na Popolvárové veľké prekvapenie sa zrazu ozval ľudským hlasom. Nebud smutný, Popolvár. Ja budem tvojim dobrým kamarátom. Predstup len ty pekne ešte raz pred oca. A nič inšie si nevyžiadaj, iba mňa a ten hrdzavý paloš z komory. Veď tvoj otec vie, ktorý. Nebude ti ho chcie dať, ale ty len trvaj na tom a všetko bude dobre. Ďakujem ti. Koníček za tvoju radu. Urobím všetko tak, ako mi kážeš. Otec, tak som tu zasa. Preca by som len chcel do sveta ísť. Dobre, syn môj, dobre, to sa mi páči. Iba mi povedz, čo si na cestu žiadaš. Ja veľa nežiadam. Iba ten hrdzavý paloš z komory. A toho prašivého, starého koníka, čo vonku na hnoji leží. A načo ti budú také nepotrebné a neužitočné veci? Nechajte to na mňa, otec. Mne to postačí. No tak dobre. Vezmi si, čo chceš. Pozrite sa na Popolvára, pozrite! Pozrite sa, na akom koni to sedí, veď sa mu nohy podlamujú! Však teda z akú krásnu zbroj! Hrdcavý paloš! Nech žije hrdina! Nedbal však Popolvár na výsmeh bratov, ale podvíhal koníka z blata a po biede, po psote vyknísali sa a vyvliekli z mesta von. Tam popolvár zosadol, že si koníka radšej povedie na úzde. Ale milý koník sa len striasol a zrazu zázrak. Zmenil sa na krásneho tátoša. Ej, vedže si ty, popolvárko, nemyslíš, že ja som len taký hociaký koník. Ja som tátož tvojho otca a ani tvoj palož nie je ako druhé paloše. Stačí mu rozkázať a všetko dokole na zrúbe. Teraz mále musíš naobročiť. Daj mi korítko ósa a korítko ohňa. Potešil sa popolvár, že také veci má a hneď svojmu koníkovi doniesol korítko úsa i ohňa z nedalekej výhne. Koník to všetko na pochytre pohltal a všetky žilky v ňom zahíhrali. A teraz sadaj, Popolvár, lebo ďalekú cestu pred sebou máme. Vysadol Popolvár a už aj leteli ponad doly, ponad horí, že tieto sa len ako mraveniská mrvili pod nimi. Neleteli dlho a tátož sa spustil dol. Pozri sa, Popolvár, toto tu? je Medená hora, po ktorú tvoj najstarší brat celý rok išiel, a po ktorú som ja, voľa, kedy tvojho otca i matku na raňajky nosieval. Teraz zasadni a daj mi zasa koritko osa a koritko ohňa. Popolvár nemeškal, nakrmil svojho tátošíka a leteli zas, že sa im len tak myhali doly a hory pred očami. O chvíľku sa tátož opäť spustil na zem. Tu sme na Striebornej hore, kam tvoj stredný bradaž za dva roky zašiel a kam som ja, tvojho oca i s matkou voľa, kedy dopoludne nosievala. Zosadni a daj mi korítko ovsa a korítko ohňa. Len čo sa koník nahltal ovsa i ohňa, už leteli zase, ako výchor preletúvali ponad hory, ponad doly. O chvíľku sa táto spustil na zem ešte raz. No a tu sme už na Zlatej hore, kde tvoji bratia ešte nikdy neboli. Ale na obroč ma ešte raz. A ja ťa na noc zanesiem k priateľovi tvojho oca, kam volia kedy on s tvojou matkou spávať chodili. Popolvár si svojho tátošíka ešte raz ovsom i ohňom naobročil a hop, niekoľkými skokmi sa ocitli na dvore jedného veľkého zámku. Vošiel Popolvár dnu a poklonil sa pánovi kráľovi ako dávnemu priateľovi svojho otca. Ej, ej, synák môj, ale si mi veľkú radosť urobil, už som ani neveril, že by som na staré kolena ešte živého človeka uvidel a navyše syna môjho starého priateľa. Veď sa na neho i podobáš. Aj z očí dobré hľadí, tak ako jemu. Veru, veru, takých priateľov ani nebolo, ani viac nebude, ako sme my s tvojim otcom bývali keď sme ešte za mladí bojovali proti tej Ježibabe. Veď ti hádam otec o nej hovoril. Hovoriť veru nič nehovoril, ale mi dal svoj paloš za so sebou. No, veď čo sa ten už nazrážal babinho vojska? Ale čože? Čím viac sa ho nazrážal, tým viac sa ho spod zeme A staré kolena sme potom nechali všetko tak. Tak to teraz skúsia moje mladé ruky. Však nebudete mať nič proti tomu. Juj, nemôžem ťa proti Ježi pustiť, ve čo by mi tvoj dobrý otec povedal, keby si tú svoju mladú krú prelial. Radšej sa vráť. Lebo Ježi práve zohnala celé svoje vojsko proti mne a ešte do rána na nás udrie. Mne je už jedno. Starý som, mňa už škoda nebude. Ale ty sa zachráň. Aspoň chýr o mne svojmu otcovi zanesieš. Nepôjdem ja veru nikde, ale tu ostanem, pán kráľ, a vám v boji pomôžem. Inak by som sa otcovi ani do očí podívať nemohol. Neustúpil teda popolvár. Ráno už na tátošovi a poberal sa na čele kráľovho vojska proti Ježibabinomu vojsku, ktoré sa ako more rozlievalo na jednej lúke. Uprostred vojska stála na akomsi podstavci samotná Ježibaba. Oči jej iskrili a svojich vojakov do útoku pobádala. Len smelo vojaci, smelo donik! Nebojte sa, za mnou! Rúb, Palošík, Všetko až do kolena! A popolvárov várov Paloš rúbal a rúbal, že hlavy nepriateľov padali ako makovice. Ale veľa nedosiahol, lebo babino vojsko akoby zo zeme rástilo. To, čo postínal, zaraz pribudlo Čo mám robiť, tátošik môj verný? Prerúb sa priamo k Ježibabe a pokúsa ju zmárniť. Ak sa ti to podarí, jej vojsko sa prepadne. Poču si, palošík, rúbaj, rúbaj smerom k Ježibabe. Tak a teraz zdrúbaj ten podstavec. Bíte ho, ho! Lebo ma zabije! Beru aj zabijem! Lebo len tak bude mier v tejto krajine! Do práce, Paološík! Ty si to dokázal, syn môj! Ty si to dokázal! Ježibaba a jej vojsko sa prepadli podzem! Vojaci! Nech žije Popoloár! Bolže starý král rád, že si na staré dni od tej hnusnej ježibaby oddychne. Popolvára chcel hostiť u seba, dokiaľ by sa mu to páčilo, ale Popolvárovi sa veru nechcelo v cudzine čas strácať, lebo by sa rád čo najskôr otcovi pochválil a jeho uznania sa dočkal. Preto sa pekne s pánom králem rozlúčil a vybral sa hneď domov. Po ceste sa pri zlatej, striebornej a medenej hore zastavil, aby svojho tátoša ovsom a ohňom naobročil a z každej tej hory si poratoliestke odlomil. Keď pred svojim rodným mestom na zem zostúpil, ohnivý tátoš sa opäť na starého a prašivého koníka premenil. Pozrite sa, ľudkovia Boží! Ha, ha, popolvá zárazia! Vytaj, hrdina! Ako si rýchlo si sa nám vrátil! Sme sa te nemohli ha, ha, ha. Nemali sme sa na zabávať! No, syn môj, kdeže si mi chodil? Pozrite sa, otec. Tam, kde som odlomil túto medenú halúsku, tam som bol na raňajky. Tam, kde som odlomil túto striebornú halúsku, tam som bol dopoludnia. A tam, kde som odlomil túto zlatú halúsku, tam som bol popoludní. A noc som strávil za zlatou horou u vášho priateľa. Nesiem vám od neho srdečné pozdravy. Ďakujem, syn môj. A ty si verú riadný chlap, keď si to všetko dokázal. Ani som nevedel, že môj starý priateľ je ešte na žive. Takže ho tá prekliatá ježibaba, proti ktorej sme voľakedy spoločne bojovali, nepripravila o život. Chcela ho veru, chcela. Ale teraz mu už neublíži. Bojovali sme proti nej a môj palošík najprv ten jej drevený podstavec zdrúcal a potom som ukázal, aby ju rozsekal na márne kusy. Nech po nej ani pamiatka neostane. A vtedy sa i ona, i jej vojsko do zeme prepadli. Výborne <laughs> si to, syn môj, urobil. Výborne. A povedal ti môj priateľ aj o svojich dcérach? Neveru, nič mi nevravel. Hmm. Asi sa ťa hambi lešte o ďalšiu pomoc požiadať. Poviem ti to teda ja. Môj priateľ mal aj tri céry. Jedna bola krajšia ako druhá. Ale aj ježibaba mala troch synov. Boli to draci, ktorí jedného dňa všetky tri céry uniesli a dodnes ich desi v dračích dierach držia. Tedy by si bol ešte len výťaz, keby si ich vyslobodil. Dobré otec, že ste mi to povedali. Zajetra ráno sa opäť vydám na cestu. Ale dávaj si pozor po polvár, lebo tí draci sú veľmi nebezpeční. Nech sa ti darí, ty môj bojovník. Ďakujte sa ľudkovia, Popolvárne má státia, zase sa vybral do sveta Asi si ho zádoch smrpí a nie on sa nesie na konovi, ale kôr na ňom. Ide si do sveta, bude nevestu. No, to je iste nejaká krásavica, taká ako on, pani popolárna. Ja. Lenže popolvár nič nedbal na výsmech bratov a vyvliekol sa s chatrným koníkom za mesto. Tam sa však koník striasol a premenil sa na bujného tátoša. Popolvár ho nakrmil ovsom a ohňom a už aj leteli, až preleteli medenú, striebornú, i zlatú horu a na noc sa znova zastavili u otcovho priateľa vo veľkom zámku. Vitaj, popolvár. To je ale prekvapenie. Zase si ma prišiel pozrieť. Nesieš mi správy od tvojho otca? No to som rád, to som rád. Sadni si, odpočíňa, hoduj u mňa, dokiaľ ti voľa bude. Nesiem ti, kráľu, mnoho pozdravov od môjho otca. Ale neprišiel som k tebe kvôli tomu. Nechcem u teba ani odpočívať, ani hodovať. Ale prišiel som kvôli tomu, čo si mi minule zatajil? Jo, ty myslíš, hádam na moje céry. Áno, kráľ, na tvoje krásne céry. Nehnevaj sa, syna, že som ti ich nespomenul, ale ja som ich už dávno oplakal. Aj tebe by bolo lepšie, keby ti o nich tvoj otec vôbec nehovoril. Prečo, pán kráľ? Veď ja som ich vyslobodiť prišiel. A čo si ja raz do hlavy vezmem, to aj splním. Veď aj ty budeš radšej, keď svoje céry opäť uvidíš. Mm, radšej, veru radšej, ale to sa už nestane. Tie sú už dávno tam a nikdy ich nevymôže spazúrov tých drakov. Na to sa synak nedávaj ani ty, lebo tam zahinieš. Či zahiniem, či nie, to sa ešte uvidí. Tak bude, ako bude pán Boh chcieť. Vy mi len ukážte cestu k tým drakom. Dlho, predlho krútil kráľ hlavou, či mu má privoliť alebo nie. Ale nakoniec mu len slúbil, že ho odprevadí a ukáže mu cestu k podzemným dieram, čo v nich tí draci prebývajú. Na druhý deň sa vybrali a šli cez celú tú krajinu, ktorú od ježibaby vybojovali, až prišli na jej samúčičky kraj. Tam ukázal kráľ po polvárovi jednu dieru v zemi a povedal... Vidíš, tam v tej diere je moja najstaršia dcera udraka draka s tromi hlavami. Ak sa ti ho podarí zabiť, sama ti ukáže cestu k svojej sestre. Nehnevaj sa, že ťa teraz tu zanechám, ale nemôžem sa dívať na to, ako zahyníš. Ale doma sa budem za teba modliť. Ďakujem, pán kráľ, choďte len naspäť v pokoji a naozaj sa za mňa modlite, lebo to budem potrebovať. S Bohom! S Bohom! Pozrime sa, čo tu je. Kde môže ten drak byť? Ale nikde nič. Všade iba sama tma. Len tam, v diálke, akoby malé svetielko svietilo. Idem sa pozrieť, čo to je. Vedie je to... ...nádherný zámok. Nikdy by som neveril, že sa pod zemou takýto zázrak nachádza. Asi ma zbadali. Niekto sem ide. Chvala Bohu, nie je to drak, ale krásna deva. E, pán Boh daje dobrý deň. Aj tebe, mladinec, aj tebe. Ale kdeže si sa tu vzal? Človeče Boží, vidia som tu už veľa rokov zakliata, ale ľudskú tvár som, veru, odvtedy ešte ani raz nevidela. A škoda ťa, mláde, škoda. Ak môj muž príde, hneď ťa zožerie. Ak bude chcieť Boh, tak zožerie. Ak nie, tak nie. Preto som sem prišiel, aby som sa s ním pasoval a teba od to vyslobodil. Už hodil popredku svoj budzogáň a viac už nikto nemôže ani von, ani dnu. Tu máš. Vezmi si tento prsteň. Keď si ho na prste pokrútiš, hneď za 100 chlapov sily dostaneš. Ale teraz sa aspoň trochu schovaj. Nech ťa hneď nerozdrapí, keď priletí. Žena moja! Tu veru človečina smrdí. Kde je? Kto to je? Ukáž mi ho, nech ho zjem. Ach mužiček môj drahý, a kde by sa tu človečina vzala? Veď vieš, že tu nechyrovať ani vtáčika, ani letáčika, a nie že by to človečika. Chlameš žena, cítim, že tu človečina smrdí sem s ňou. Lebo ak nie, hneď teba zožeriem. Tu som, ak Čo chceš so mnou? Hm? Ha, ha. A čo ty so mnou? Čo si ty zachlapa, že tak smelo odpovedáš? Prišiel som sa s tebou pasovať. Ha. Poď, ak sa nebojíš. Ha, ha. Ak chceš somrieť, tak ja nedbám. Poď von k potoku. Tam budeme mať viacej miesta. Vyšli teda von k tomu potoku. Popolvár si palož odpásal a pokrútil prsteňom na prste. V tej chvíli zacítil v sebe sily za sto chlapov. Drak iba zlostne zamumlal, schytil popolvára a vrazil ho po kolená do hliny. Ale popolvár resko vyskočil, schytil draka a udrel ho popás do zeme. Horko, ťažko sa drak vyškriabal, ale potom chytil popolvára on a aj on ho vrazil popás do zeme. Popolvár však mršne vyskočil, schytil draka a tak ho tresol do tej zeme, že mu iba tri hlavy ostali z nej trčať. A teraz sekaj, paločík môj milený! Ďakujem ti, mládeniek, že si ma vyslobodil. Mm, si ozestný hrdina. Ak chceš, pôjdem s tebou a stanem sa tvojou ženou. Veľmi rád, krásna deva. Ale nemôžem, veď ty máš ešte aj mladšiu sestru, aj ju treba vyslobodiť. Mám, Veru, mám, ale tá je ešte nešťastnejšia, ako som ja bola. Ju stráži drak so šiestimi hlavami. Nechajú tak po polvár, lebo toho nepremôžeš a tam na skutku zahynieš. Tak bude, ako bude pán Boh chcieť. Keď mám zahynúť, tak zahyniem, a nie, tak nie. Nože mi ukáž cestu gej zámku. Darmo najstaršia céra nariekala, darmo Popolvára od ďalšieho dobrodružstva odhovárala, Popolvár sa prehovoriť nedal. Nakoniec mu, chtiac nechtiac, musel cestu ukázať. Prišiel teda Popolvár k druhému zámku a vošiel dnu. Našiel tam sedieť prostrednú céru. že človeče Boží, kde si sa tu vzal? Už veľa rokov som tu zakliata, ale odvtedy som ľudskú tvár nevidel. Tvoju staršiu sestru som prednedávnom vyslobodil a trojhlavému drakovi všetky hlavy stial. Teraz som prišiel vyslobodiť teba. Nechaj ma radšej tu, pekný mládenec, lebo môj muž je drak so šiestimi hlavami a toho veru nepremôžeš. Bude ako bude, ale ja z boja neutečem. Len uteč, mládenec, uteč, lebo môj muž hneď príde a na skutku ťa zožerie. je buddlgáň môjho muža. Teraz už nikto nemôže ani von, ani dnu. Tu máš tento prsteň. Ak si ho skrútiš na prste, zaraz síl za 200 chlapov dostaneš. A teraz sa aspoň na chvíľu schovaj, nech ťa neroztrhá a hneď ako priletí. Hmm. Ženo, tu človečina smrdí. Kde je? Kto je to? Daj ho sem, nech Mužiček zjem. Uh, mužíček môj drahý, no. kdeže by sa tu vzala človečina? No. Veď vieš, že tu nechýrovať ani vtáčika, ani letáčika, že by to človečika. Neklám ženo, lebo tu človečina smrdí, sem s ňou, lebo hneď teba zožeriem. Oh, tu som, ak mňa hľadáš, čo chceš so mnou? Ha, ha, ha. a ty čo tu vyskakuješ, červík kýsi. Si naozaj chlapči, len tak smelo hovoríš. Môže si to vyskúšať. Poďme sa pasovať. Aj, naozaj sa mi nechce s takým niktošom zapodievať. Najradšej by som ťa hneď na mieste zožral. Ah, pôjdem s tebou von, ale len preto, aby som ti dal príučku. Vyšli teda von k potoku, aby viac miesta na pasovačku mali. Pochytil drak Šuhaja a vrazil ho hneď popás do zeme. Popolvár si však skrútol prsteň na prste a hneď doňho vošla sila za 200 chlapov. Vyskočil teda ako nič a stisol draka v rieku tak, že v ňom kosti prašťali. Potom ho zdvihol a tak ho do zeme vrazil, že mu iba 6 hláv ostalo z nej trčať. V smrteľnom strachu a v zlosti púšťal drak na popolvára zo všetkých papúľ, oheň a dým. Poď paločiť, môj milený, a tni, a tni do tých jeho krkov! Tak, tak, neustávaj! Neboj sa toho plameňa, veď ja ťa potom ochladím. Výborne! Ďakujem ti, ty môj vysloboditeľ. Ďakujem ti, že si ma zachránil. Ak chceš, pôjdem s tebou a budem tvojou ženou. Veľmi rád, krásna deva. Ale nemôžem. Veď ty máš ešte jednu mladšiu sestru a aj tú treba vyslobodiť. Mám, Veru, mám. Ale tá je ešte nešťastnejšia, ako som bola ja. Ona má za muža dvanáct hlavého draka a toho. Vermi už nikto nepremôže. Nechoď tam, lebo tam na skutku zahynieš. Ak bude pán Boh chcieť, tak zahyniem. Ak nie, tak nie. Nože mi ukáž cestu k jej zámku. Ako by som sa ináč vášmu otcovi na oči ukázať mohol. Darmo prostredná sestra nariekala, darmo ho prosila a od ďalšieho dobrodružstva odhovárala. Popolvár bol neoblomný, pokiaľ mu cestu k svojej najmladšej sestre neukázala. Popolvár sa vybral na cestu a onedlho prišiel k nádhernému zámku, v ktorom dvanáct hlavý drak najmladšiu sestru v zajatí držal. Pán Boh, daj dobrý deň, krásna deva. Aj tebe, pekný mládenec, aj tebe. Ale kdeže sa ty tu berieš? Už veľmi dlho som tu zakliata, ale ľudskú tvár som veru nevidela. A zrazu sa tu objavíš ty. Prvý, ale možno aj posledný ľudský tvor, ktorý sa sem zatúlal. Povedz, že mi, čo tu hľadáš? Prišiel som ťa vyslobodiť, krásna deva. Prednedávnom som obe tvoje sestry vyslobodil a ich mužov drakov pobil. Teraz si na rade už iba ty... Mládenec, za mojej sestry ti pekne ďakujem. Ale odtiaľ to čo najrýchlejšie uteč, lebo môj muž je z tých drakov najstrašnejší. Má 12 hláv a z každej vie chrliť oheň, síru a dým. Keď domov dôjde, okamžite ťa zožerie. Nebojím sa, ja krásna deva, ani dvanáctich dračích hláv, keď som sa predchádzajúcich nebál. Lebo nie tak bude, ako my chceme, ale tak, ako pán Boh chce. Ak bude chcieť, tak zahyniem. Ak nie, tak nie. Jej, to je to tento aj môjho muža. Teraz už nikto nemôže ani dnu, ani von. Teraz si už v klepci. Ale vezmi si rýchlo tento prsteň. Keď si ho na prste skrútiš, tak za 300 chlapov síly dostaneš. A teraz sa chytro schovaj. Hm. Hej, ženo! Ženo! Veď tu človečina smrdí. Kde je? Kto je? Nech ho tu skmášem. Ach, mužiček môj drahý, a kde by sa tu človečina vzala? No? Veď vieš, že tu nechýrovať ani vtáčika, ani letáčika. Nie, že by to človíčika... Mňa neoklameš, ženo? Tu človečina smrdí, sem s ňou. Ak nie, tak teba zožeriem. Ha, tu som, ak mňa hľadáš. Čo chceš so mnou? Ha, ha. Ha, tí ty, ty čo tu hľadáš? Asi ty naozaj taký chlap, ako smelo hovoríš? Ak neveríš, môžeš si to skúsiť. Poď sa so mnou pasovať. Ja, ha, ha, ha. Tak som sa už dávno skutene zasmial. No dobré. Poďme tam vonku, aby sme mali viacej miesta. No poďme, len aby ťa ten smiech neprešiel. Tak, tu sme. Chyť ma najprv, ty, črvotoč, lebo ak by som ťa ja chytil, už by si viac kašu nedúchal. Som zvedavý, či aspoň zacítim, že ma vôbec stískaš. Ak si zvedavý, A... tak tu máš! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Dobré, uzdávam, že si ho čo mocnejší, než som si myslel, keď si ma kolená do zeme vrazil. Ale čože je to mne? Teraz sa drž. Schytil drah popolvára a vrazil ho po pás do zeme. Popolvár si ale skrútol všetky tri prstene na troh naraz a dostal zrazu takej síly, aké ešte nemal. Razom zo zeme vyskočil, pochytil draka cez spoly, že len tak prašťalo a vrazil tú potvoru do zeme, že jej iba hlavy trčali. Rozdiavila písky, vyplazila jazyky a chrlila dým, oheň a síru na všetky strany. Poď palošiť, môj milený, a drž sa. Pni ako len vlázeš zo všetkých síl do tých jeho hnusných krkov. Otni mu všetky hlavy. Neumdlievaj. Ohňa sa neboj, veci bol vynakšomkovaný. Vydrž. Vydržeš ešte chvíľu. Však ja ťa potom ochladím v studenej vodičke. Tak, Výborne! Vyhrali sme. Ďakujem ti, milý mládeniec, že si ma vyslobodil. Ak chceš, pôjdem s tebou a budem tvojou vernou ženou. Veru by som aj chcel, lebo ty si najkrajšia zo všetkých žen, aké som kedy videl. Teraz poď a poberme zo zámku všetky drahé veci, lebo ich je tam mnoho. A tak aj urobili. Potom zašli po prostrednú a najstaršiu céru, všade nabrali bohatstva a natešený tátož ich všetkých doniesol do otcovského zámku. Bolo že to radosti, keď sa starý král so svojimi cérami stretol, ani nechcel o nichom počuť iba o svadbe. Popol Vármu prezradil, že si už aj vybral tú najmladšiu, ale že svadba má ešte čas, lebo musí ísť najprv svojmu otcovi oznámiť, čo všetko sa prihodilo. A tak sa odobral a letel na svojom tátošovi cez hory a cez doly, iba čo sa zastavil pri zlatej, striebornej a medenej hore, kde si všade po konáriku poodlamoval a tátoša ousom a ohňom nakrnil. Ľudia, ľudkovia, divajte sa, po polvách sa vracia! Ha, ha, ha, ha, ha. Ale nevestu si nenesie! Iba tu, plcinu! Ticho, buďte na nič hodníci! Chvala Bohu, že vôbec žije! Popolvár, synček môj, tak si sa mi vrátil. Vrátil, otec, vrátil. A nesím vám veľa pozdravov od vášho priateľa. Jeho tri céry som vyslobodil. Pozrite, tu je dôkaz. Tri prúty zo zlatej, striebornej a medenej hory. A je to možné? Ako to dokázal? V tom musia byť dajaké čary. Inak by sa mu to nebolo podarilo. Milí bratia, ako vravím, otcov priateľ má tri céry a rád by ich vydal. Ak chcete, chodte si po ne. Král si myslel, že sa jeho dvaja synovia aspoň trocha zahambia. Ale kdeže? Miesto toho, že by oči k zemi sklopili, razom sa vybrali gocomu priateľovi, kde si jeho dve céry vypítali a domov ako nevesty doviedli. A veselili sa a radovali, ako by celý svet ich bol. Ale popolvár len hlavou krútil a chodil akýsi zamyslený. Hej, popolvár môj, čože ti je, že si taký zachmúrený, keď sa druhý veselia? Rozvesel, že sa mi už aj ty, chodci po svoju nevestu a užívaj si trochu života, veď si už dosť vykonal na tomto svete. Možno veľa, možno nie, otec môj drahý. Mne len to pokoja nedá, či je ešte niekto na svete, ktorý by bol väčší odo mňa. Odpovedzte mi, ak viete. Hej, jesto, je jest to syn môj. Ale radšej by som ti o ňom nevravel, lebo toho nikto nepremôže. Všetko vie, na čo si len pomyslí a len slovo vyriekne a premení, koho chce, na čo chce. Preto sa k nemu nikto nemôže ani len priblížiť. A ktože to je? Veď povedzte. Je to železný mních. Tátoško, tátoško! No, Čo je zás? Nehnevaj sa, milý môj, že ťa takto zo spánku vyrušujem. Ale musíme ísť znovu do sveta. Ideme po tvoju nevestu? Kdeže? Ešte nedozrel čas. Najprv musím železného mnícha poraziť. Čo je koník môj? Čo si taký vyplašený? Hej, pánko môj, akože by som nebol vyplašený, keď chceš ísť tam, kde sa ja ani postaviť nemôžem s tebou. Veď železný mních ťa premení na hocičo, keď sa ešte len blížiť budeme. Ani k Ježibabe nesmel. Ani jej synom Drákom. A vidíš, už sú všetci v pekle. Ja tam veru s tebou nepôjdem. Ah, keď pred neho nepôjdeš, aspoň mi toľko sľúb, že Mag jeho bydlisku zanesieš. <laughs> Toľko ti prislúbiť môžem, ale viac odo mňa nežiadaj. Ah, tak poďme, ty môj hrdina. Popolvár opäť preletel ponad medenú, striebornú i zlatú horu a spúšťal sa k zámku od svojho priateľa. Tu vidí, že jeho zámok je čiernym súknom obtiahnutý. Bože môj, čo to má znamenať? Veď teraz sa tu moji bratia veselili a už tu aj smútok majú. Verú smútok mali, lebo len čo sa veselie skončilo, spustil sa na najmladšiu princeznú, železný mních, a uniesol ju. Popolvár okamžite pomkol svojho tátoša a už aj leteli k nedalekému zámku, kde železný mních býval. Vidíš, ako sa tam trasí na kuracej nôžke? No, to je zámok železného mnícha. Máš ešte čas? Rozmysli si to a vráťme sa, lebo istotne viem, že sa dostaneš do jeho moci. Hm, ak bude pán Boh chcieť, tak sa dostanem. Ak nie, tak nie. Ja Veru idem. Veľa šťastia, Popolvár. Či vieš, nevesta moja? Kto sa k zámku blíži? Ja nie som tvoja nevesta. Patrím tomu, kto ma od draka vyslobodil. Však práve ten sa blíži. <laughs> Myslí si, že mňa je tak ľahko poraziť ako draka. Eh, tu som, nevesta moja, neboj sa. Prišiel som sa s tebou popasovať, železný mních. Poď so mnou zápasiť, ak sa nebojíš. Ani sa nebojím, ani zápasiť nepôjdem. Nestojíš mi za to. Pre mňa nie si viac ako proso, čo vrapce zobú. Tak sa staň prosom! Čo si to porobil, ty zloduch? Ešte nič, ešte len porobím. Poď sem, ty kohút, a pozobaj to, proso. Fíha naozaj mocný, železný v nich. Doteraz som ťa nemala rada, ale keď som tieto zázraky videla, musím povedať, že, že ťa obdivujem. Mm. To som rád, že si konečne pochopila, že mocnejšieho muža mňa mať nebudeš. <todobí> Pravda je, mocný si. <todobí> Ale určite je niečo, čo nedokážeš. <todobí> <todobí> ja dokážem všetko. Aj premeniť začarovanú vec naspäť? To neverím. To sa nedá. Ako by nie. Dolu v pivnici mám dva paloše, ktoré vodne v noci bez zastania proti sebe sekajú. Ak by som medzi ne začarovanú vec hodil, tak sa odkľaje a bude tým, čím prúbola. Princezná nemeškala. Keď železný mních zaspal, privábila k sebe koutika, Zarezala ho, vybrala z neho to proso, zišla s ním do pivnice a hodila ho medzi tie paloše. Tie proso namárne kusy rozsekali a v tom z neho vyskočil popolvár oveľa krajší, než bol predtým. Princezná ho zaviedla do jednej hlbokej a temnej komory, aby tam počkal, mu cestu neprekliesni. Potom sa vrátila železnému mníchovi, ako by sa nič nestalo. Počúvaj, mních. Mm. Tak si sa mi zapáčil, že, mm. že sama za teba pôjdem, ak mi ešte jednu vec prezradíš. Čo je to? Čo mm. by si chcela o mne ešte vedieť? Ak sa mám za teba vydať, Musím vedieť, odkiaľ pochádza tvoja moc. To je veľké tajomstvo. Ale milučky, veď, veď muž a žena nesmú mať pred sebou žiadne tajomstvá. čo? tebe to povedať môžem, lebo ty mi istotne neublížiš na more. Prilieta každých 7 rokov zlatá kačka. Kto tú kačku chytí, zlaté vajce z nej vypára a zje. Ten dostane tú moc, čo ja teraz mám. Na čo si pomyslí, alebo čo sa dozvedieť chce, to sa dozvie. ako ho chce, premení na čo chce. Práve dnes... Za tých sedem rokov míňa a kačka priletí na more hneď z večera. Zajtra sa stanem na nových sedem rokov pánom a ty ešte len potom budeš moja naveky. Dobre, mníšek môj zlatučky. dobre. Som rada, že ku mne takú dôveru máš. Poď ku mne, nech ťa pohľadkám Ak spánku či číkam. No poď! Hm? Len čo železný mních zaspal, bežala princezná za popolvárom a rozpovedala mu, čo má robiť. Popolvár privábil kačku k sebe Vypáral z nej zlaté vajce a chcel ho zjesť. Ale v tej chvíli sa nad ním objavil železný mních a chcel mu to vajce z úst vytrapiť. Popolvár však bol mocný. Mnícha na zem zhodil, vajce rýchlo prhl to a už aj volal na ňo, Buď divá sviňa. V tom okamihu sa železný mních na divú svinu premenil a s o tom zutekal do hory. A tak sa stál popolvár najväčším na svete. Tátošík sa veselo zarechtal, keď ho videl prichádzať aj s mladou krásavicou. Zobrali ich najprv na zámok jej otca, ktorý dal okamžite čierne súkno strhnúť a zámok dal červeným obtiahnuť. Veselilo sa všetko pod dálstvo. Potom sa spoločne vybrali k popolvárovmu otcu. Starí králi a priatelia sa srdečne objali, keď sa po toľkých rokoch uvideli a keď svoje deti šťastné videli, utiahli sa do pokoja a všetko kráľovanie porúčili na najmladšieho popolvára. Slávne kráľoval potom popolvár najväčší na svete a kráľuje ešte aj dodnes, ak nezumrel.